Znači, odroja draga, vrijeme kada se je znanje poštovalo je kod... prošlo. Vrijeme kada se učenjaci poštovali je odavno prošlo. Vrijeme u kojem mi dana živimo to najbolje pokazuje. Svako trči pred rudu. Svako trči pred rudu. Zato ja kaže u nas narod. Nemoj kaže trčat koždrebe pred rudu. Zašto? Ha? Što ždrebe hoće da... Jer zna da ona ruda će ga šta? Ponosuj Ponosu će ga... Nema šta? Nema. Kad... Potkuj ga kako hoćeš ga potkuj. Ždrebe je, ždrebe, ne mene povući kola. Nemojte čak ko ždrebe pred rudu. Međutim, kod nas se događa baš ovo. Baš ovo se događa. Braćo moja draga, vi znate da imam buhar i... Bak uću vam da će... Napisao je svoje djelo koje se zove Tarihul Kabir kad imamo sedamnest godina. Tarihul Kabir kao da imamo osam tomova. Kad imamo sedamnest godina. Ha? To imam Bukhari u radiu. Danas hoće da budu na mjestu imama Bukhari. Pa da sa so svojih nepoznavanja arabskog jazika i Kur'ana i Haditha i ostalih šariatski znanosti. Ljudima oni trasiraju menedž i govore i obraćuju se i da dobiju na titulu šeha. To je titula danas. Neko sufija, braću. Neko sufija. Mi smo se nekad izrugivali sa tim. Izrugivali se sa tim. Da ljudima ne u kim danu titul da bude šehtarikata. Čovjek ne zna arapski jezik. Šehtarikata. Danas kom da nas konačno dođe što isto, isto to. Svaki džemat ima svoga sheha. Ma trojstvo, četvorica, petorca sheh. Šestorca, sedmorca sheh. Otvori tamo sheh. Sve će je Niko se ne ljuti da kaže, ne mogu vas loviti sa natom stepenom. Jesa čo da se neko naljuti? Jesam ja. Ha? Da se neko no, da se neko ne, da se neko ne, jo, uživaj, to mu još dađe motivacije da zaista još zagrabiš to. يناكو سام نعمله ده قد <تصفيق> نسيه ابن قمل الجوزي براشه ناود يسمع دلو مدحرج السالكين اوه قبر ني samo ناشا لانصا بنصي لاصا علي براشه моя دراغا يسته بوزا كاجي مقن الجوزي كان تسمي يقول كاجي شو يا عمر ابن عبد العزيز Zajedani od njegovih sinova kupio sebi prstenčinu od 1000 dirhama. Prsti, srebrnjak. A vi znate Omer ibn Abdul Aziz je bio khalifa za Radu 99. godine po hidžri 101. i obrajao ga prvišnji vladar. Kako se navodi u rivajitima, jerojta mi kaže kako tamo dovodi u hadisu, kojih navod ima Buharija, kada komentarišu taj hadir, e, pogotovo, kaže se, među ostaloga, Allah poslane za sve kada, doći će vrijeme. Kada će čovjek doći sa tovarom svojega imeska da podnijeli zekat, pa ga neće kome dati. Pa će doći do čovjeka, drži uzmi, kaže, da si mi došao juče ja bih ga uzeo. Danas ne imam potrebe za tim. Doći to Pa su mnogi komentatori ovoga haditha, kad nisu došli vremen ovo vrijeme koje mi tada živom, rekli, ovo se dogodilo, kaže u vremenu Omer Abdelaziza, jer se zaista dogodilo da nisu imali kome dati zekata u njegov vremenu. E Pa je čuo znači Omer i u Abdelaziza njegov sin kupio sebi prsteno od srebra i potrošio na njega hiljadu djubhima da pa možda narapisao pismo. Ta je. Ja. Kada ti kaže dođe ovo pismo, da si kaže prodao taj prstenja i da si kaže tim i mikom nahranio 1100 stomaka, odnosno ljudi koji su potrimani. I kupi sebi kaže prsten od dva dirhema prije od hiljadu, od dva dirhema na kome će biti gore glavina od željeza i kaže da si iskleša, isklešao, isklesao, izrezbario na njemu, kaže sad dječe Rahimallahu imran ra 'arafa qadra nafsihi Kaže Allah se smilovao čovjeku koji je spoznao svoje vrijednosti Koliko znaš i koliko ne znaš Koliko moraš i koliko nemaš Koliko lažeš koliko istinu govori koliko noćnih namaza gledaš a koliko spavaš Koliko obrlatiš, koliko ne obrlatiš, kakav si s Kur'anom, kakav nisi, kakav si sa sunetom, kakav nisi, šta u glavi svojoj kriješ i snuješ u svome srcu, a šta sve ovoj braći muslimanima daješ i govoriš? Rahimallahum ra'an arata qadre nefsihi ako bi braći ovo svako spoznao, ha! Bili se mogu u sudu da popis nam imber? su sad usudi nakon svega ovo kad smo čuli da kaže pa mogu bi ja tu do hudbi jedan put da? I da sjedeš pred derza održiš 30-40 ljudi i da im govoriš o temama akide. Ha? Hm. Znate koja tvru hradnost treba, braćom radima? To su hrabri ljudi. Ali je bojno polje, to je bojno polje na kome će sigurno izgubiti. Naravno,